Taula batzordea sortu dute, ipareuska leriko, amasaspi, anzerki, dantza, cirko taldek, oriak dirae, biarte, kompagnie de cirte, elirale entre les gouttes, etchoen kacha, jour de fete kiribil, la fabrika fama, le petit théatre de pin, les mystérieuses coiffures, les petits papiers, mécanica théatre, nanua, tete de mulle, traversé, vins et maré, eta, rouge, elea, askenao, gure gomitaren kompagniada, Ander Fernandez, segunon? Egonon bai? Ara, eman ditugu hamazazzpiak eta lehen ohaga or hainitz konpaina da ez gurea bezalako lgalde batean. Bai eta aipatutako hoiek baina gehiago ere badira, horre kartu gara beste batzuk arrazoi ez ordinaengatik. ez dira oraino zen gaiatu batzorde berri hontan, baina bai bai, hainitz. Nolaz da hainbeste talde, hainbeste konpaina ljalalde hontan? Hup, uh, ba, erantzuna zintzut eman, e, baina egia da gu ere arrituta, mo, arrituta edo, ba, ezagutzen dugu zen anistazun dagon lur aldeontan e, ikusgarrien munduan, baina egia da zenbakiarekin arrituta gehiundela. Erabaki duzu e, elkartzea, taula izeneko batzorde batean, zergatik erabaki hori, zergatik elkartu? ba lehenik eta behin beharren behar, gure arteko aman komunean ditugun beharrietan erantzuteko. eta eta bigarrena erantzunalaritzateke lurraldekotasun berri honi baita ere horren honen aurrean batasun bat eukitzeko eta eta eta hots ahotsak konpartitzeko gutxienez eta, hotx, eta leheniketapen hori aipatu beharko nuke eh, elkar ezagutzeko Elkar ezagutzeko, eta bakoitzaren egoeratzen den, eta besteen esperientziak ezagutzeko. Zona aurkezpenean, haipatzen dituzena jazoinetan lehen lehuetan, ea, gertzen dala ere alde artistikoa, emaiten duzuela, sohkuntzaren ahloan elkar lana pentsatzen aldat, alde ezberdinen artean. Bai, esan duan bezala, bai elkar ba, ezagutza, baina baita beharren partekatze hori, ez? Eta askotan beharren partekatze hori dago espazioetan eta baita jakiturietan edo ezin egonetan eta gure lana artistikoa denez, argita garbi, ba, askotan sortzen dira eh, ba, ezin egon artistikoieko konpartitzeko beharren espazioen beharrak, ez? Eta bai, bazegun gogo bat e, artistikoki partekatzeko bakoitzak egiten duena eta espazioak sortzeko e, denon artean ba, ba, ori, e, e, e, elkar ezagutzeko. Eta jadanik gauza konkretu batzu badira plantan emanak? Ba, bai, bai, bai, hasiera baten nola e, ideia nagusiak bazeuden, ba, zeuden, ba e, hemen iparraldeko konpainien katalogoa ba sortzea, adibidez, hori martxan da. E, a, sortu taz, eta segidan, nahiko azkar, e, jaso benuen basena farroako herriantzokiaren eskeintza, ba, jaialdi bat edo antoratzeko bat, hori izan zen Karpatxo, duela bilabete inguru eman zenan, izpuran, eta ura ere egin zen, e, eta oso elkargune derra izan zen, e, ikusik izun hiru e, karpa karpajarri genituen, ango izpurako E, erriko gelaren ondoan eta orain aurrera begira babaga, baga, bagaude berriro elkartzekotan eta ea aurrengo pausuak zentzu diren ikustekotan baina sortzeak bakarrik eta elkartzeak bakarrik ja atepila atireki ditu eta horrein ateoiek nola atioren aurrean nola pausatu eta nola aurrera egin ikusi baratugu Horrein arte, hagemanak ah, ah, bat zentuzten zentu, talen artean? Bai, baina ba, puntualak, batzuek ba, e, batak eta bestearen aktibidadeak sortutako aukerek, emanak. Eta orain, egia da e, ba, taularen ahitzakiarekin ba, asko zerre dela besteekin hartu e, elmanoiek eukitzea. Eta, eta egia da kuriosi da, bat, piztu dela eta, eta, eta piztu dira ulako beste kolaborazio aukerak eta ba hori da, ez? Aitzaki horrekin izabaltzen diren ateak, ba, hoiek aprobetsatzen gabiltza. Ipar Euskal Herriko amasaspil anzirkidean eta cirku kompania bildu dira taula deitu federazio batean. Hortaz mintzatzeko Ander Fernandez, Joselea kompaniakoa gure gomita da aste arte goizuntan. Ander Fernandez, ez eh, zurekin eh, segitzen dugu, eh, janduzu, eh, hostean, bazola ere, nombait, helburu politiko bat, ere, uh, elkartze horrek, behantorak eta administratibuari lotuai, Pache Euskal Egean, zertan da baliak ari elgarkin izatea? Bueno, helenik eh, eta bine esan behar da, eh, ezin dugula ez da ere eh, asko esatea dela, ez... Eh politikoki eragin dezakeagula edo eta aldi berean guk ezgera kulturarren bozera maila ez da harik eta gutxiago ere ez. E, baina ba, egia da baditugula bueno ba, gerala e, esan dugun bezala konpainia desente e, arte stenikoen inguruan esan duten bezala bazirkoa dantza e, antzerkia e, lanean gabiltzan konpainia profesionalak Eta egia da, gure hau hotsa askotan ba, beste batzuena, baina entzunagoa ez daitekela, ba, esan e, dudan bezala, konpainia profesionala garelako eta badugulako aktibidade ekonomiko bat, eta politikariak ere bai gure ganako, ba, bueno, interes minimo bat ere badutelako. Eta aldi aldiberean, e, beti ere prekaritatean gehienak, prekaritatearen inguruan, nahiz eta profesionalak izan, eta aktibidade ekonomikoa duki, beti ere prekaritatearen inguruan lanean ibiltzen eran. E, kolektibo, kompainia, banakoak e, gehala. Naiz eta esan dudan bezala, ekonomia bat sortu, lanpostu batzuk sortu. Eta, e, prekaritate horren inguran, bas, beti ere e, gure behar batzuk edo problematika batzuk e, partekatuz, ba, horreira egindezak egularen ustea dugu. Horregatik elkartzea hau, eta horregatik baita ere, ba, politikarien atea jotzearen e, ideia hau, ez? Beti ere, e, politika kulturalak e, bulegoetan egiten dira, eta gehienetan, e, kulturaren munduan, dabilen jendearekin, jendearekin gehiegi kontatu gabe. Mm. Eta uste dugu beharreazkoa dela, hor, e, interlokutore bat egotea, interlokutore anitz egotea, eta ikuskizun mm. edo arte-estenikoen inguruan gabiltzen konpainien hitz hori ba, batu nahiko genuke, edo gutxienez. E, mm, solas gune izan, e, gogo eta gune izan, E, gero beste estamenueuetara zer eraman dezak egun adosteko. Hori da, hasera baten oso mila behar duen demaksa. Finantziamenduendako gehien battzen duzu joan nahi erakundeganak?z ba, e, finantzamenduak bai aldi argeta garbi, ba, ezinbeukoa direlako, baina espazioen kudeaketarako, eh baliabideen kudeaketarako eta martxan jardia daitezkeen beste dispositiboen kudeaketarako. Ba, azkenean guk badakigu ze, bon, badakigu edo badakizkigu zeintzuk e, diren beharretako batzuk edo bueno, ezagutzen dugu beto terrenoa, ez? Eta eta gure konpainien eta gure kolektiboen beharrak. Baditzue esperantza bereziak irigune elkargo berri hortan e, horrek plantaren sartzenalduan e, kultura politikan e, ara baitzuek akisu noire sibatzu ba egia esan eh esan dituzuen bezala oso kolektibo anitza gea ja? eta oraindik ez ez daukagu nahiko ibilbide jakiteko denok batzen gaituzten beharra osea eskabideak zen esk, zentzu diren jakiteko egia da esan ditugularenko kontaktu batzuk eta gogoak beti daude ba adibidez eh e, antzerki eta bestelako konpainiek beharra hondia daukate e, bilterrientzako beharra hondia dituzte ba agian batu gintezke, biltegi, haman komunak eta guk kudeatutakoak dukitzeko, baita ere e, aurkezteko espazioak. Kale, kalea, kalea espazio bezala, askotan, e, askotan arazo bada, kalea era, erabiltzea, eta nahiko genuke horrean, horrean ninguran ere, kompromiso bat bueno, Hori, hainaz, ari gutxi batzuek epatu dituzten e, eskabide posibleak. Mm -hmm. Gero, sandudan bezala, kolektiboan hitza izan da, E, ikusi behar berdugu zeintzuk diren gudeak ekartzen gaituzten e, gaiak edo ez. E, Difusioerako gelak e, badaude gela batzuk lurralde hontan eta askotan ez da erresa haiengana haietan e, egotea, e ez? Eta baagian kudak eta moduak pentsatu daitezke beste modu batean. Esan dugun bezela konpainia asko gaude, bada anistasun artistikoa handi bat eta askotan <coughs> E, kultura, politika kulturalak edo kultura politikak ez dira egiten anistasun artistiko horren baitan, baizik eta ezakit zer bestelako irizpide batzuen zuen baitan. Ez dugu, askotan garantzitsua egitekela, artistikoa oinarrian egotea. Anistasun hori ere, bada anbaita anistasuna hizkuntzaren aldetik. Euskarari, euskal mm -hmm. sohkuntzari, zer leku emaiten eh, dio zuen kolektiboan? Ba ez da ez da e, beti gaude hor batzuk e, ba, e, alerta edo jartzen e, saia gaitezen euskarari beti presentzia bat ematean eta bar badakigu zein den urralde honen eh eta argita gure artean hizkuntza nagusia frantsesa da e, Aldi berean badaude euskaraz soilik edo euskaraz ere lan egiten dugun konpainiak, eta saiatzen gara, ni be, gu kasuan, edo beste kasuan, lurralde onta moren barruan lanean gaudenean, ba, euskerari presentzia ematen. E, esan dudan bezala, ez da erresa, eta hala ere komunikazioan ere bai saiatuko gara, edo horren e, kompromizua bentsat adierazio dugu denok, e, beti ere euskeraren presentzia bai, bermatzen. Eta, eta aldi berean... E, Eksigitzen ez, e, egiten diren, ekitaldietan e, Euskarak perzentzia esan dezala. Euskarak zarizten, e, kompainak ere, unbait zelotu egizte Euskal Kultura erakundeari, Euskal Kultura erakundeak ere badu bere ideia politika kulturarari begiratzen, nola, nola kokatzen zizte oktan? E, puh, egia esan ez da erresa hori erantzuten, haber... E, Ba, Euskal kultur erakundea, e, erakundea handi bada eta aurrekontua handia duen erakundea eta askori neurri batean laguntzen gaituen erakundea. Guk, e, oaindik ez jakin da, lurralde honetan zen izango den konfigurazioa, egia esan hor, nora esan, e, e, e, e, zehu zer oso flu, edo, <laughs> e, goera, hori da, lauso batean aurkitzen gara, ez? Euskal Hukulturakundarekin, bai, izan ditu hartu emanak, egon ziren e, Karpatxon egin genuen maien mai guru hortan, eta espero dugu e, lagun izatea aurrengo pausuetan ere bai. Guguetatu duzu best, talde, talde amatuhekin, talde erikoiekin, hajeman baten ukaitea, edo ez da baitzpada zuen lentasunetan? Ba, izan dudan bezala, leheno, e, gure... Gure hasierako proiektu hontan <coughs> batzen ditugu eh, ikusgarri konpainia profesionalak. Argieta, argi, batzuak eta besteak bat ditugu eh, hartu emanak eh, konpainia amaterrekin eta haien problematikaria da ezberdina dela, baina eh, esan dudan bezala guk ez dugu kultura orokorrean, kultura inguruko politikari buruz ezer eh, ez eh, inolako hitzen agusirik eraman behar, mm -hmm. guk eraman bardugu, gure esparruaren hitza eta saiat gaitezke saiatu beharko genuke beste talde materrekin ere bai ba, e, hartu emanak izaten hitz hori zabalago izan da dit baina horia nikuste aurrera goko pauso bat itsan beharko litzatekeela hitz e, e, egin dugu dagoneko gure solasaldietan ezin dugu kulturan izena hitz egin gukitzen badugula gure esparruaren izenean eta egia da E, interesgarria eta garantitxoa izatekela beste esparrutako jendeak, bai zain izan ezagun arte plastikoetako jendeekin, edo e, amaterrekin, edo bertxolaritzen inguruko jendearekin, edo nik zer dakit, idazleekin, e, kultura osotasun batean hartuko luken gogoeta bat egiteazta, baina horrein gozaz gau hortan. Mm. Ander Fernandez, el garrak urtua itzin, dugu, eh, joan den hilabetean apri lehdi txutan itzohdu bat zian zenutela izpuraan, bat ziren e, ikusgarriak, ez da behidak eta ere bai, karpatxo deitu zen, eh, zera itzohdu hori. Zagetuzko bat, horretaz ipatzeko, zer, zer atera zen, horretarik, zer bilan egiten alda? Ba, gure lehen ak, e, akzioa izateko edo, E, Elburun agusia gure artean elkarra lan azertan izan zitekeen asmatzea zen. Eta alde hortatik oso onuragarri izan zen, oso e, lau egun edarrak basa genituen. E, gure arteko ezagutza sustatzeko, baita ere gure arteko lan artistikoaren ezagutza sustatzeko. Eta or, or, aldetik e, oso onuragarri izan zen, ze bat, batzuk besteak ezagutu genituen pixka bat gehiago oso proposamen ederrak egon ziren eta baita ere e, gogoetarako m, ba gune ederra izan zena e, abiatzeko mai inguru bat engenuen genuen, ba, kulturaren inguruan eh e, e, ingon bidatu gonbidatu desente e, jende gente torri zen mai inguru horretara ba gogo eta gitera Eta oso elkargune gune izan zen horretarako, eta baita ere, ba, esan dudan bezala, gure e, proposamen artistikoak ezagutzeko. Eta lekua oso, oso derra izan zen, e, jende gutxi izan genuen, publiko gutxi izan genuen, aldi berean karpatan ez, zen ez da ere lekumuga gabea jende jasotzeko, baina oso giro derra sortu zen, eta esan dudan bezala nik uste jarraipena izango duen antolaketa modu batekin nahe. Eh, mundu bati astapena mangenioan. Ederki, amazazpi talde beraz eh, lotuz iztela, elkartuz iztela taula bat zordeo hortan Ander Fernandez, Juseliak kompainiakoa, milesker gurekin izanik goizuntan eta pasagunan. Ba emi